Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Baik insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan al atau huruf yakni huruf Arab yang mempunyai makna atau mempunyai arti Naam. Huruf ada 2 Ya, huruf Arab yang dimaksud al di sini Ada dua Yaitu Harfun Mabani Wa harfun Ma'ani ya, Naam Ada huruf tetap Jadi yani huruf Arab Dan ada huruf yang Memiliki makna Naam Kalau huruf Yang Merupakan penyusun sebuah kata Maka Huruf itu Dikenal ada 28 ya. Dari alif, Ba bak, sampai iya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah. Huruf yang memiliki makna. Misalnya adalah. Wa dan fa. Maka bi dengan. Sa. Ya, e, akan. Li untuk ka. Ya, seperti Nah Contohnya adalah. Muhammadun wa Aliun ya Muhammadun wa aliun. Ali dan ...Muhammad dan Ali atsafa misalkan fa maka ya fa akala fa akala Muhammadun al khubza misalkan maka Muhammad makan roti misalkan tobi dengan ya, bismillah dengan nama Allah ya Li untuk darusulillah, ya, untuk rasulullah, untuk rasulillah. Saya akan ya, saat e, sa habu dan mabrrosati. Misalkan saya akan pergi ke sekolah. K seperti ya, wajhuka kal kamari wajahmu seperti bulan misalnya. Naam. Dan ada pula huruf yang memiliki makna yang terdiri dari dua atau tiga huruf. Contohnya adalah min dari Ila ke An. Ya, an itu juga dari. Tapi perbedaannya. Kalau Min dengan An. Kalau Min itu. Dari satu tempat biasanya. Kalau An itu dari seseorang. Ya, misalnya sebuah hadis. An Abi Hurayrata. Ya, dari Abi Hurairah seperti itu. Kemudian Ala di atas. Kalau Ala. Ya, di atas dengan Foko. Juga di atas sama. Cuma kalau Ala itu biasanya nempel. Ya. Misalnya al-kitabu 'ala al-maktabi kitab itu ada di atas meja nempel di meja kan? nah tapi kalau fawqa di atas misalnya adalah al-misbahu fawqa al-bilati ya. lampu itu ada di atas uh, lantai misalnya fi di dalam seperti fil fasli di dalam kelas nah kemudian di antara huruf, huruf tadi ada yang termasuk huruf jar Yaitu huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi kasrah atau terjarkan, kan ya di antara huruf jar adalah min ila an ala fi bi li dan ka ya contohnya adalah alhamdu lillahirabbil alamin perhatikan kata lillah ya ya di sini lafadz Allahnya dikasrah lillah setelah adanya li Kemudian kul a'udzu bi nas. Surat al-Nas ayat 1 bi rabbi. Ya. Di situ rabbi di kasrah karena ada bi ya. Kemudian allazi waswisu fi sudurinnas. Ya. Suduri dibaca kasrah ri ya karena sebelumnya ada fi. Kemudian ar-rahmanu 'alal al arsyistawa. Ya. Al arshi dibaca kasrah karena ada ala ya. Naam. Baik. Ini pengenalan tentang auruf والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.